Bra. Wow. Och bo i smet i botten, sen ta med kaffe istället. Är ni redo då? Ja, ska vi köra igång? Det kan vi göra. Ja. Hejna alla monsterdyggare. Här är Slipset. Senare. Det här är Beard Soup Records Halloween special. Oh. Thomas är här, Anton är här och vi har en gäst också i studion. Stämmer. Joakim Lyngfelt, välkommen hit. Applåd. Tack tack. <här> du äh, återvänder ju faktiskt hit till podden. Du har varit med här tidigare. Ja, det var ju jävligt folkligt och mäktigt Ja. Då... Mm. Då var ju adrenalin fortfarande på max, så jag kommer vara lite lugnare avsnitt den här gången tror jag. Ja. Precis, för du hade ju faktiskt spelat då innan, du var ja. fullpumpad med testosteron. Ja. Ja. Hängivna lyssnare vet att vi pratar om Sundsvall Block Party när vi sände live därifrån. Då kom ju Jocke med här och snackade lite med oss. Jag tyckte det gick så bra att snacka med dig, så att vi bjöd ju in dig hit. Ja men det var ju så trevligt. Så... Ja. Men vad ska vi snacka om idag då? Mm. Vi ska snacka om spöken och monster och grejer ikväll, idag ja. eller vad man säger. Det är ju Halloween. Ja. Är det Halloween nu? Halloween När är ju typ in? en vecka nu för tiden. Är det man, det? man får börja, liksom fira Halloween i slutet av oktober och sen fortsätter in i november. Jag tror att riktiga Halloween är alltid 31 oktober. 31 oktober. Men här i Sverige så firar man Halloween den lördag man tycker är närmast. Ja, men precis. Min favorit måste ju vara The Day of the Dead i Mexiko där. Ja, var. det är ju också... Oj, sant. vad jag missat nu. nu för tufft? Ja, men du vet de här gamla... Eh, nu, jag refererar... De, de har såna här gamla sklättmasker som ser jävligt häftiga ut. Ja, ja, Grim ja. Fandango, känner du till? Ja, det jo, gamla livet. nu. Fan vad coolt. Jättehäftigt. Jag fattar inte att det var liksom en hög tid. Ja, det är ju, det är ju The Day of the Dead då. Alla klarar ut sig och hedra sina död. De äter till och med middag på kyrkogården. Oj, famma. Den gravstenen, det är ju riktigt jävla tro om man får säga så. Vi ligger ju lite efter i dödscenen som ja. jag nu. Ni, ni borde åka till Mexiko allihop. Ja. Döda dagen. Men Jocke, du spelar ju i kanske inte i skräckbandel, men de är lite skräckinjagande. Det beror ju på lite vem man frågar. Precis. Om man skulle <laughs> fråga min mormor kanske hon skulle hålla med. Mer om det jag nyss sa Men eh, om man frågar dig själv Hur, hur beskriver du din musik? Ja, det är ju två band jag just nu som heter på gröten Och det är ju dels eh, Kral ja. Som spelar verkligen klassisk Svensk döds Med HM2-bosspedal Till gitarren och så här ja. mm -hmm. Det är inget nytt alls Utan det är lite som en billig spanpizza Så här, det, är, det är absolut ja. inget nytt Men det är alltid gött ibland Man, man vet vad man gillar. Man ja. gillar liksom liknelsen Ja, vi fick en recension som var så. Så det, det tyckte jag var den bästa metaforen hittills. Ja. Och du sjunger ju, du grolar. Ja, det... är... det det som vi hör ifrån din röst nu, att du har growlat sönder den, Eller är det någon förkylning som spökar? Ja, det är båda och faktiskt. Jag ja, okay. var nere och stöka i Göteborg och Karlstad mm -hmm. nu i helgen och... Åkte ju på både feber i hals öron strax ja. innan, så att, men det har gått över. Så är det på, med hösten. En annan dålig mm. sak med hösten är att man blir lätt förkyld. Du borde ha en ny hashtag som heter fuck hösten. Nu har jag blivit bombad sen senaste avsnittet med en massa folk som skickar en bilder på sina höstgritor. Va? Ja, jag, jag, jag, det kliar min kropp när jag hör det där. Vi <skratt> behöver inte ha en höst för jag griter Du får inte förolämpa våra lyssnare nu. Nej, nej men sluta skicka men Alla gryter. som tycker om alla årstider får vara med och lyssna på ja, Men Generellt sett när det plingar i min telefon då blir jag ju lite så här, ja men lycklig, folk ser mig, folk vill mig någonting. Och då får man en bild på en höstgryta liksom. Det borde ju vara förbjudet att ta kort på mat av Ja men verkligen, är vi inte över det nu? Ja, ja, hörrni, jag det. Ja. Är det dags för det här kanske? top tre monster och grejer tänkte jag den här gången top tre höstgrytor top... nej <laughs> top tre påhittade monster alltså monster som är i film då ja, eller kan det vara i i fiction? serier ja, bara de är påhittade eller ja precis Jag okay. kan inte du börja då som har fått inspiration ja Frankensteins monster tar vi på tredje plats. Och vad skönt att det sa monster också. Ja. För alla vet inte det tror jag. Nej, ibland blandar man ju ihop det där. Man kallar doktorn för Frankenstein. Det är ju rätt. Ja, det är ju rätt. Men, Men då monsteret tänker det heter de... ju inte Frankenstein. Nej. Vad heter Frankensteins monster? Ingenting. Nej. Det är det som är så mystiskt med honom också. Han är ju liksom en... Tingest, en sak en skapad sak. av eh, den här Dr. Frankenstein. Så han har inget namn. Vilken filmatisering skulle du kunna säga? Han en... heter Pelle. Pelle. <laughs> Pelle. Jag ja. tror att han säger i romanen, Mary Shelley's roman från 1809, eller när den är ifrån, mm. men är jäkligt gammal i alla fall. Då tror jag att han säger själv, monstret alltså, att I ought to be your Adam. Alltså okay. att han kallar sig själv Adam. Adam, nej, ja. ought to be, eller så åt han Adam <laughs> ja, Från svängelska Okej, okay. ja nästa vill jag höra På andra plats har vi Mumien Jag tror du skulle säga mumien <laughs> Snork. <laughs> Morran Snorkfröken ja. ja men morran är ju vidrig Det skulle ju vara på min andra plats alltså <laughs> det, var nej, fan. Ja, det var så, nu Shit. kommer jag här och för... Ja, men, jag, ja jag, men vi tar min först med de klassiska ja. monstren liksom eh, ja. ja, mumien det, Ja det men, finns många olika Aldrig någon speciellt bra film med mumien ser, Men nej, jag är, tycker ändå att det är intressant Att det är så här egyptisk eh, mytologi, mytologi och, ja vad vad heter huvudrollen i mumienfilmerna? Ja. ja, han, ja. han Jungle tror han heter Nej, <laughs> trolllet Ja, i mumien Nej, i, I, i mum mumien <laughs> <laughs> Okej, okay, pratar vi om mumien eller mumien? Mumien Ja. En -mumien. mumien mamma och mumien pappa. Oh. Vi får Nej, jag jag kopplade den idén någonstans. Jag tror det. Jag en tror sitcom. Det. M det är han, M Mumien. Som en, M -a -m -a -mumien. Som en ball kommer Jag har tillbaks till, till dig, Mumien. Som ett garn. Ja. På första plats har vi Dracula. Dracula. Ja, ja Dracula. Det är vampyrernas vampyr och han är ond och häftig och uh, det behövs inte säga så mycket lite sexig mer. i dagens media. Ska ja, jag säga absolut. Mm. finns ingen sexigare än vampyrer. Han är troblad allt det där. Ja. Och sug mig. <skratt> ja, inte, ja, ja, ni fattar vad jag menar. Blod ja. alltså. Ska vi lämna över till... Vem vill ta nästa? Jocke, det känns som att du har lite... Nu, nu tog ja, jag... Topp tre monster. Lite kluven på vilken tredje plats. Men jag, nej, nu vet jag, nu vet jag. Ja. Garanterat. Då drar vi igång vid den. Ja, mina damer, och är på tredje plats. Har vi Krulos från Diner Riders. Oj. Oj. Nu, ja, jag vill känna att jag minns det här. Vi har pratat om Diner Riders. Ja, det är... Ja, ja, ja. Vi får... Ha en separat troff bara när vi har diner. -jagers. Ja, Så det och... tycker jag. En liten spin-off. Jag, ja. jag är inte insatt i diner. Men Krulos kan du beskriva? Vad är, vem är Krulos? Han är en eh, groda i rosa-lila rimddräkt. Okay. Som skäller ut allt han ser. Med ordval som ynkryggar. Okej. Okay. Riktigt mäktig. Skriker hela tiden. En pondus. En ja. pondus besinnad. Ja. ja. var spännande. Krulos. Det är, Vad fan heter han? Han som ju... Uh, Svenstuben till strimlaren i Turtles. Shredders röst alltså. Ja, ja. Shredder. Ja. Ja. Vad nu hette svensken där han ja, med alla tecknade filmer. Ja. Men Shredder säger ja. väl också såna saker. Ja så alltså, det, det, det är väl hans grej. Det liksom, är hans grej. Nej lurat mig. <laughs> Bara Hon <laughs> ska fylla One Liners hela tiden. Oh. Ja och på andra plats. Spoiler alert, det var morgon från Mumin. -talet. Ja, ja mycket men morgon är ju vidriga. Alltså. Morran ja. som är så kall och läskig att hon sätter sig på majbrasan och den slocknar. Faktum är att jag såg en sekvens ur Mumin eh, när morran kommer på besök. Och vet ni vad? vad? pappan står med ett laddat gevär ja. vid ingången. men det, det är ju så här, shit is about to happen ja. here liksom. Ja. Jo, men det är det är fan bra grejer. Det, finns, det är, det är tunga grejer. det finns en actionfilm i Mumin, alltså. Det borde göras en nytolkning. Ja, ja men det är, gud ja. <laughs> Christopher Nolan borde göra en Mumintappning. tappning oh, tycker yes. jag. The ja, Dark eller, Moom. Eller Uwe Ball. <laughs> eller Joel Schumacher. Men det, det jag gillar illas med Morran är ju att hon... Äh, visst är en hon? Jag tror att det är en hon, ja. Man är ju aldrig säker i dagens läge. Nej, en man måste ju dubbelkolla. Ja, kan, vi, ja, en, jag en, jag en tror att Morran vill äh, kalla sig själv hon. Ja. Mm. Vi kan väl fråga lyssnarna sen. Ja, ja precis. Men äh, det jag gillar med Morran är ju just att hon vill ju väl. Mm. Ja. Hon är men, bara missförstådd lite grann kanske. Ja, jo, men ja. Det, samtidigt hur skulle man själv reagera om någon kom fram och liksom gjorde skrikläten. och ja, men, ja. frös runt omkring Kan ni försöka... Anton, ja. kolla nu in i ditt minne och minns hur låter morran? Och så gör du det ljudet. Jag tror att det är ganska likt. Det ja. var farligt likt faktiskt. Jag tror att det är lite så. Shit. Ja, alltså som har satt en farlig på tvären i halsen. <laughs> alltså, vi... hon... Det är ett ro på hjälp egentligen. Ska vi gå över till första plats? Ja, det måste vi göra. Och där hamnar ju såklart Mumra på första plats- Mumra! Det blir ju en liten blandning mellan mumien och... <laughs> ja. Det är samma där. Mumra, den allsmäktige. Va? Men du får berätta för lyssnarna. Vem ja, berätta för mig också. För jag ja. är lite osäker ja, men Det är ju skurken i Thundercats. Det är Thundercats. Som ja, vi pratade om sist också. Ja, ja men exakt. <laughs> ja, men till vardags så är ju bara en vandrande mumie. Ja. Men sen när Shit's Going Down... Då går han till sin chamber okay. och, och kallar på alla uråldriga onda andar. Oh, nej! Ja, Jag klipper ja. in hur du härmade honom från sist du var med. Uråldriga <laughs> ja. onda ja, andar, vad vandlar denna gamla kropp? Till mörmena, den alls mörk Det är så Ja, Ska? Ska vi gå över till din topp tre Anton? Ja, det kör. Plats tre. Ronja Rövardotters vildvittrorna. Ooh, det var en bra. Ja. Ja. Det, de förstörde min barndom totalt alltså. Jag ska flyta. Jag tänkte precis be dig ja. Men du, du kommer ihåg dem jättebra Ja men de är. det är en människa med näbb Och helt jävla såna här knallgula ögon Som, som, är, som är knappar ja. Svårt att sova på om kvällarna Tack vare Ronja Rövadåtters bildbittrorna Det är en jädra panik om en sån skulle vara efter Men och så? gud Vad man göra, liksom? en hel kväll på dallan kan få det att bli bättre liksom. Nej jag tror fan inte nej, nej, Absolut inte Och på andra plats Oj, Jag väntar så kommer jag på här vi tar Ta någon varulv de är, de är Ja, är det, ja. Varulv. <laughs> nej, det är bra Varulven Teen du Wolf Du behöver inte ta en speciell varulv Nej men ta varulv Varulv är väl, varulv är väl lite, jag tycker de är lite cool ja. Inte jag. Twilight varulvarna nej, nej, absolut inte Twilight <laughs> men, men varulv Det var ju någon film med Hette den Werewolf Med Anthony Hopkins Var med också inte super hype av Varulvar. Nej, det var någon filmback. Det var ganska bra tyckte jag. Han var varul-pappa och så hade han Varull barnet då, eller barn, det var ju han. Nej, jag kommer inte ihåg. Ta första. Och på första plats mm. över läskiga monster som Anton tycker. Kasper. <skratt> Kasper ja. The Friendly Ghost! Nej, men har ni sett Casper? Ja, du kan inte ha han på första Nej, plats. Men, Har ni sett hur dåligt CGI'n är i Kasper <skratt> Ja, det är ganska läskigt. Och det, är, det är det jag tycker är läskigt. Det är så läskigt jävla dåligt. Läskigt att man kan släppa igenom ja, så. <skratt> <Men jag> koll, <skratt> Kasper Casper var ju skitbra när man var liten. Liksom. <skratt> ja. Det var bland det coolaste. Det när CGI'n började liksom ta fart. Så jag var ju tvungen att kolla om på Kasper. Och ja. det är det sämsta jag sett i mitt liv. Alltså, alltså det måste ha varit 20 år sedan jag såg den ja, sist. Ja, men det var och det är så dåligt. Så att, läskigt dåligt. Så att, Kasper, han ligger längst upp. Jag beklagar. Ja, jag, jag, också. jag också. Jag tänkte, jag försökte liksom hitta vem det var som var skådespelaren till liksom Ja, ja. Var det Sven uh, ja Jag har inte hittat det här. Men jag är inne på IMDB. Uh -huh. Jag vet att Alan Edvald är med. Han är ju Skallepär ja uh -huh. uh -huh. Ja, just det. Uh -huh. Helveteskapet! Uh -huh. Tommy Körberg är med. Han är Lillklippen. Ricky Brosch är Labbas. Alltså han som inte pratar. Men han som liksom viftar på bröstvårterna. Br bröst... På bröstvårterna. <laughs> Vilken jävla version av Ronja Rövardotter har du sett. <laughs> <laughs> men han kan liksom göra så här. Att han knäpper <laughs> med bröstmusklerna liksom. Ja, Hörrni, jag har förberett en liten lek här. Det ja, var kul. Va, va, vad är det här? det är ju, det är ju Halloween. Ah. Filmen där Nej det är ju Fria fredagen trettonde Fria fredagen trettonde Nej men det är inte den Jason Nej. Jo Rudy. det är det Jason Det är ja. Jason ljudet Ja Jag tror det bara var allmänna suckar Från <laughs> När man får besked från postnord <laughs> Nej Ja precis Jag tänkte att ni skulle ta och lista ut Var de här ljuden kommer ifrån Okej okay. är, är ni rädd Ja Är ni rädd Rädd är vi ja, Godzilla jag tänker mig snarare när du satt på toaletten i morse. <laughs> Efter gårdagens festligheter. Ja, ja, vi var på festligheter igår och jag åt och drack <laughs> ganska mycket. <laughs> Nej, det där var Godzilla. Det var Godzilla. Från vilken film? Godzilla. Väl, vilken version? Det är väl originalet det är den första? Är det en gammal det där va? Eller... Ja det där är ju en gammal japseruller va Det där är faktiskt eh, den där dåliga amerikanska remaken från 1997 Ja Oj. Uh, Fun fact Vad heter Fransmannen som är med i den där filmen? Uh, Fransman? Leon Fransman. Filmen. Han som är med i Leon Med hjälp med, vad heter han? Skådespelare oh, Vi är så dåliga på name-dropping här Ja, också. i alla fall Leon tackade nej till rollen som Morpheus i Matrix För att istället välja att vara med i filmen Godzilla Oj, ah, Kul tror Sämsta beslutet det året i filmen <laughs> oh, Ja, jäder Fast ja, jag, tror inte, jag är glad att han inte var Morpheus Känner jag lite grann Han gör ju så jävla bra den andra killen Som, som är inte är Samuel L. Jackson nej, utan nej. Lawrence Fishburne Ja, Lawrence, Men Lawrence Fishburne, Fishburne har skrivit Autografer åt Samuel L. Jackson Och tvärtom <laughs> För folk ser inte skillnad på dem nej. Rasistiska jävlar som folk är Ja, ja, ja verkligen. <laughs> Okej, vad är det här för ljud? <skratt> ja Ja, ah. ah. ah, the grudge The grudge? Så räknar du poäng? Uh, nej, ja det, det hade jag ju kunnat <skratt> gjort det är skönt att göra sådär Okej, nu tänkte jag vända på det här eh, Ni ska försöka härma T-rexen från Jurassic Park Den som kommer närmast vinner, Anton börjar T-rexen i Jurassic Park Ja Hur den? Det är liksom <här> ja, Man ser ja. hur vattenglaset liksom ja, Dallrar, han kommer närmare och närmare Det regnar och oh. ni sitter instängd i en jeep Han kommer närmare Och så oh. låter han Tänkte, nu tänkte jag på Daltons igen. <laughs> på det här taket ja. som du gärna går på eh, klockan Ja, men där, man, där man står och köar och kommer inte in. Man tänker, vad fan kommer jag inte in på Daltons? på det kommer upp en gubbe och kräks vid ingången och går in igen. <laughs> det är Daltons för mig. Från det ena till det andra. Ja. Eh, var det där likt? Inte mycket skulle jag tro. Jocke, hur tycker du att T-Rex låter? Oj, Oj, nu tar Jag tar med mina lurar här nu, bara för att... <skratt> det, var, det var oväntat. Det var lite mer som en pterodaktyl. Ja, jag tror ja. det. Ja. Men det var, eller en T-rex. Men service. det var ett bra dinosaurie ja. men jag tror inte det var T-rex. <skratt> kan du ge oss det ljudet då? Hur låter T-rex? Uh, nu minns inte jag heller. Det här, Vi levde inte... På den tiden. Nej, säga. Nej men då Jag tror att han låter lite mer så här. Nu <skratt> lät det som Chewbacca fick utlösning. Ja, lite så, för så här låter den Vet du hur det låter? Som? som någon drar en stol på ett trädgolv. Ja Eller en <skratt> defekt buss <busstuta>, liksom. <skratt> Ja Flytta på er. jag är sen till jobbet. Ja. Kan ju slå igång ljudet Vad är det här? Ja. Akta barnisken, akta barnisken! <laughs> det är Daltons. Ja, jag känner igen. Okej, okay, ett ljud till. Okej. Okay. Vad är det här för ljud? Ja. <laughs> oh. scream. Precis. Min tonår. Min tonår. Ja, mm. det är det ljudet som finns med lite i varenda film Nej. nästan Ja, jag tror all, de flesta har den där Men det är ju lite som ett eh, injoke Det är ju ett eh, liksom skämt som eh, ljudläggare har ja, ja, men så är man det Man lägger in det här gamla Wilhelm-screen som kanske Jag minns inte ens när det är ifrån, det är från 50-talet eller något Men undrar man får patenten där, killen på det där skriket också. Och vem är Wilhelm? Ja, wilhelm scream Men det är bra jävla skrik ni vet i Titanic när båten håller på att tippa helt och det är en som tappar tag i. Ja, just det. Där är jag perfekt med Wilhelm Scream. <skratt> är den där då? Nej, men Nej. jag tror den är senare faktiskt. Aha. Väldigt, väldigt lågt. I Titanic. Liksom. Ja. Oh, vi kan ju ta och klippa in filmer där det inte passar med ett Wilhelm Scream. <skratt> ja, det kan vi väl göra. Ska vi gå till Allas vår Astrid Lindgren igen? <skratt> Varför inte? Uh, Emil har hissat upp Ida i flaggstången. Jag ser hela Lönnevärda! <skratt> Nej, fun funkar det funkade ju inte. Men vad hände där? Ja, vad hände med Ida? Vart hon en kvinna? På, på flaggstången. Du är inte klok med dicken. <skratt> <skratt> Annars bara kallas träd. I stan som heter Kalle. Man lägger till en duns och så... Ja, just det är ja, Kalle sklätt. Det, det är ett det. kort avsnitt. <skratt> ja. Det här är Alfons Åberg. i för inför sågen. <skratt> Aktar i inför sågen. Sågen är farlig. <skratt> <skratt> på tal om Alfons Åberg. Det här är ju ganska kul. Mm -hmm. Men på tal om att det är lite skräckbetonat och sådär. Mm. Men min lillebror kunde inte se Alfons Åberg när han var liten. Tyckte han att det var läskigt? Han tyckte att... Alfons, Alfons Åbergs pappas häl var läskig. Va? Han hade ett hål i strumpan. Just Och brorsan kunde inte ständigt. Det tyckte han var så jävla Oj. vidrigt. Så han kunde inte titta på Alfons Åberg. De har ju ändå ett avsnitt när de snackar om monster under sängen. Ja, exakt. Som jag vill minnas var ganska kusligt. Men det kanske det var. Det kanske är... var... Motsatsen till akilleshälen. Ja, jag vet inte vad det var Men det var den där härlen Det hängde ju som en liten flik av strumpan jag vet, jag vet inte vad han såg i det där Men jag tyckte det var lite, lite kul här. Det var väldigt random ja. Ja. Så Alfons Åbergs pappas här Kanske är hemsökan på kvällarna nu. Shit <här> <här> <här> <Hemskt>. <här> Fan. In, inte låtsas kompisen Morgan heller Hemsökan, utan det är ju härlen ja, men Har ni sett remaken <här> på, på Erituben? när det visar sig att Alfons aldrig fanns. Ja, just Hans med... pappa är skitsofen. Ja, är det Partai som har Ja, jag, jag tror det. Är. det är fantastiskt roligt. Ja, den är, den är bra. Och Morgan var väl typ kidnappad? Eller? Ja, jag vet inte. Den var väldigt bra. Sök upp den så här i Halloween-tider. Ja, men visst. Vad heter? Det? Ska vi hitta på en till? Vi kan ju återknyta till Jurassic Park igen. Ja. Tänkte det där att den kommer liksom närmare man ser det här vattenglaset som liksom rör sig man ser att stegen kommer bara närmare och närmare. T-rexen är nära. Och hur låter en T-rex? <skratt> <skratt> han, han klär på en glasbit. Eller <skratt> en lego-bit. Ja, ja all the pain. Tänkte jag att vi lägger på läskig musik. Ja. På en dialog som kanske inte är så läskig. läskig. Och så blir det vad det blir lite grann. ja grann. Ja. Är... Okej, okay, jag slår igång lite stämningsfull musik här. Emma finns bara i fantasin, men hon är fin, tycker Kalle. Kalles klätterträd. klätterträd. Gick, gick rösten fram? Ja. Nu åker vi. Har du sett min apa? Min lilla, söta, fina apa. Har du sett herr Nilsson? Ja, fan heter faktiskt så. Ja, det är bra. Rövningsfullt ja, det... <laughs> alltså. Psykadeliskt. Ja. Om du är ensam i ditt rum och kvällen kommer tyst och skum och ingen leker med dig mer du ett tu trea i rutan ser en riktig mumin. <laughs> en sån där som mumin. En där som mumin. Mamma mamma mamma. Ja. Jag är fattig bonddräng jag lever ändå Dagar går och kommer medan jag knogar på Harvar, sår och plöjer Mockar, gräver och bär Går bak mina oxar Oj oh. ja, jag... Jag hade... Fan, jag tappade flowet där Men fattig bonddräng funkar väl Den är ganska läskig text då. Alltså. Ja, ja, jag har en Är din näsa sned eller armen urled led. Och din tå är gul och blå. Lappri, säger trastockan. Du är lika bra ändå. Lite trasiga och knasiga. Vi sjunger vår refräng. Lite trasiga och knasiga. I vårt trastocksgäng. <tryck> <tryck> Joakim Lindfält. Är det så att du har en skämskuddelåt? Någonting som du kanske skäms lite för, men skulle vi ändå vilja bjuda på? Min största skräck som hemsökt mig i alla dessa ordna är jävla låten Disco Squid. <laughs> det finns en i alla fall. Det, det är Disco Fisk, sa du. Just det. Va, hur kom den här till? I vilket sammanhang? Ja, det var ju tänkt som ett bonusspår med första och bandet vi hade. Ninja. Kalle Ninja, det var ju, ja. Vi, Jo, det är väl en låt som handlar om en ful och en elak hund som skulle gå och lägga sig? Ja. det, att, det var jävligt hård. Det texten av. fick vi inspiration från Pappa skällde på hundarna. <laughs> det, är det är ingen genialt. Där. <laughs> kan ja. man hitta Kalle Ninja online och lyssna på de låtarna fortfarande? Eh, låt bry. <laughs> <laughs> okay. ja. Nej, men den här låten vann ju någon slags Spotify-tävling som mm -hmm. när det var tänkt att det bara var en kul grej. Ja, var en kul grej. Och det är ju liksom kollegor som fortfarande håller på och bara Får den där diskolåten? men yeah. <laughs> Gerre, <För> liksom. <laughs> men, men då har du ju en som gör lite ont i kroppen liksom. Så ja, kommer vi få höra den? Ja, jag tänker nu en gång för alla kan vi få ett värdigt avslut så att jag aldrig någonsin behöver tänka på den här låten igen. Okej. Okay. Jag tänkte att vi bjuder på demoversionen av den här låten. oh Exclusive. Den är ju lite bättre än Spotify-versionen- ja. som ni absolut inte ska lyssna på. Nej, vad ni än gör, gå inte in på Spotify- och lyssna på Disco Squid. Eh, Kalle Ninja. Records <laughs> finns nu på Spotify också för övrigt. Usch. Ja, våra avsnitt i alla fall. Ja. Vi ska se till så att musiken hamnar där också. Ja men <laughs> Fan vad fett ja, ja, det är lite men klubb. vi behöver hjälp i så fall vi behöver fler patreons och vi behöver fler som lyssnar på oss och peppar ja. oss men då ska vi spela den här låten då ja herregud det vad heter Disco Squid ja det är låten heter det yeah. Disco Squid demo här kommer Disco Squid Lökfys. Bleckfisk. Guten Tag, Achtung, Bleckfisk. Guten Tag, Gestapo, Bleckfisk. macaroni und Schnitzel, Bleckfisk. Ich bin krank, mein Vierer, Bleckfisk. Tube klein, Kartoffeln, Bleckfisk. Burgermeister, Achtung, Bleckfisk. Ich dein Lieben, das fertig, Bleckfisk. Unge halsan, Achtung! Bläckfisk är en hög och på stan Du missar sig man, så har du inget Och guten tag Hej, hej, Blackfish. På Blackfish. Makaroni och schnitzel, Blackfish. Du är klein, kartoffel, Blackfish. Burgermeister, åh du, Blackfish. Jag vill leva, det är Blackfish. Du unherrsam härsamt, Men det var väl inget inte så farligt. Eller? Jag vet vad jag ska ha som ringsignal framöver. Ja, ja, det. det är väldigt improviserad lossas tyska rakt. <laughs> det har jag också gjort. Thomas har ju faktiskt gjort. Ja. Det. ja. I ett avsnitt så sjunger jag på improviserad låtsas tyska. Snitzel, ja. ja. Det... Okej. Okay. Ja, då ska vi lämna det bakom oss. då Ja, vi gör det. En gång för alla. En gång för alla. Ska vi ta och göra lite musik också på något sätt? Det brukar vi ju faktiskt göra. Hur ska vi göra det då, nu? Vi har ingen gitarr. Nej. Jag vi... tror vi gör så här. Vi letar reda i arkivet på någonting som vi har gjort tidigare, som vi inte har gjort någonting av. Mm -hmm. Kanske någonting mot hårdrocksskräckhållet. Mm. Usch. Och så hittar vi på en ny, lämplig text till den låten. Okay. Mm -hmm. Vi spelade ju in ganska mycket... 2010 du och jag Anton när vi bodde ihop i kollektivet som vi kallade för Borgen ja, men Gud, ja. då spelade vi in en massa quarter voice låtar som aldrig släpptes Nej. så vi kan ta och leta reda på det där i arkivet se om vi hittar någon skräckaktig rocklåt mm. Vad är här för låt? Eller vad är, vad är det här för slaskmix? Ja, nej men det där är... Henke har skrivit det där riffet. Jag och Henke skrev det här riffet 2009 någon gång tror jag. Ja, Henke har ju varit med i ett avsnitt, i gitarravsnittet Gitarr för några avsnitt sedan. Gitarravsnittet, ja. Men vi snor den här helt enkelt av honom. Men ska vi spela in sång och hitta på på random? Eller ska vi... One man. Ja. One desire. <laughs> Eller ska vi vi Planera ju ta och slå våra kloka monsterdiggarhuvuden ihop mm -hmm. och skriva ihop en text ja. som hyllar kanske de döda kan vi inte göra den på svenska Lite ja, dödsdyrkan på en söndag så här. Lite dödsdyrkan <laughs> ja, på en söndag. Men svensk text vore väl kul Det kanske det skulle vara Lite kontrast Vi gör det Sitter vi här vid mickarna och skriver alltså Ja, ja. Vi gör det Kan du spela låten Liktag igen Nikdag i höstmörkrets timme Åh oh, har du börjat här Ja fan Fan vad bra Och så kan man rimma på minne Minne, sinne ja, Pinne Sinne är bra I kroppen min har jag en pinne förstör förstörde här liksom Du ska komma med så mycket snus. Ja det är ju jag det Vad är ordet när man är halvvaken? Allvarlig Nej halvvaken äh, När man har mardrömmar fast man är vaken Vad heter det nu igen? Äh, halvvaken Finns det ett annat ord för halvvaken? halvaken tänker jag. Nej men alltså när man, när man Inte kan röra på ja, sig Ja när man är lite paralyserad på något vis, det. Precis vad heter det nu? Ja affalvaken Appa, det appa. finns ju ett ord när man ofta tittar. Sömmen är paralys. Ja. Eh, ska man följa gitarren där på? ba, ba, ba, ba, ba, ba. ta dina SM-tabletter! Eller något läskigare. Helvetet på jorden. Ja, helvetet på jorden. Mm. Det är ju bra. Texten, ja, vi gör det. Och det kommer man ha något repetitivt. Det heter jag tänka. är i vagen som mandrömmen börjar. Nej. Jag tänkte att det var skönt att ha det under sånt med där. Levande i röven. Hey, röven. Levande vaken i röven. Jag är så jävla bara när jag test sjunger. Levande vaken. Levande vaken i röven. han <skratt> I gurje Vi är bara två mm. lallare du och jag Anton liksom, Här har vi ju en skald som sitter och lider Ja men jag känner framme. det, jag kan inte tillföra så jävla mycket jag, har ju, jag kan ju tillföra men det är inte så jävla vackert Det är väl till Du skulle tagit sockerkakan Du skulle tagit sockerkakan imorse Du skulle äta sockerkakan du har ett hål i hällen Och du fick diabetes Nu får du ta En diabetes -spruta Och hålla koll På dina vet, värden Försök att vara lite eh, vad? Lite lite. Försök ja, att vara lite Helvetet på jorden Vad ska mitt lidande ta vägen Du kan ta om det där på en gång en erbjuda att andas för evigt paranoid! Svin yeah! bra, Svin. Det där var skräck. Det där var skräck, det nu tar jag en chocolate. Nu, nu får du höra. Svara, honom. Alltså, svara. Och du får ju göra det för länge nu. Ja. <haha>, yeah. Jag undrar om du kan <här> ta en lång sån där också så du skriker på hela. Ja! Yeah. Men klocka inte texten där lite. Kommer <här> <här> <här> vi kolla? Nypåns soppa. Vad är det bra för? Hals. Skälen. Skäl och hals. Här dricker vi nypåns soppa och sjunger hårdrocksmusik. Mm. Nu blir det hårdrock <här> <här> Kanske ska jag lägga det mer lågt? Eller? Det är, det, det är så jävla bra. Oh, fy fan. Jag hör inte musiken när jag själv skriker. Det är när jag vaknar som mardrömmen börjar. Börja, vad bra. Sen måste jag pisa. Ni får avsluta podden den. Ja, vi får Det där... Mina vänner blev ju faktiskt en eh, horribelt bra låt Jättekul ja, Nu är det ju så här. jag måste ju springa Och du är sen till någonting Ja, jag måste ju åka iväg här Så att ni, ni får ju en äran att eh, podda klart det här Ni har väl inte så mycket kvar att säga Nej då, vi ska nog bara avsluta Men mm. tack så mycket Anton Ja men tack, och tack Jocke kommer, kommer bort här <laughs> Nu kramas, kramas, ja, kramas de här själv. Ja, det måste du måste trevligt det. Ja, men ja. ha det Stenkung man ja. Sköt om er då boys yes. Hej då Anton Hej då Hej då And then there were two. Men vi är ju kvar. Ajamen. Men vilken eh, häftig låt det blev. Ja, lite mardrömsimprovisation. Ja. Vi brukar säga till lyssnarna så här, nu lyssnar vi på låten. Ska mitt lirande ta vägen Väggarna krymper Allting svartnar Jag kommer aldrig kunna slita mig fri En elvilliga att andas För evigt paranoi Oj. Du skrev ju en text snabbt alltså. Jag fick lite inspiration från Herr toan på Avenida när man städar där. <laughs> det var mycket ångest och avgrundsvrål som vi fick in i den här dängan. Det blir lite kontrast. <laughs> ja. Men vad är det vi ska? Vi måste ju döpa den till någonting ilvilja fick ju den heta i projektnamnet Men något mer poetiskt än så Kanske vi kan skapa. Ja, fram Ja, illvilja vill Copy Men vad sjunger också? vi i, på refrängen? Det är när jag vaknar Samma men börjar Och din röst börja ge upp <laughs> nu alltså hon eh, och no <laughs> Ja, vi får fixa det någon annan <clears> gång. <throat> Mardrömmen börjar för den här. Ja, vi klubbar det. That's another one in the bank. Joakim Lyngfeld, Tack så mycket för att du kom hit. Det var jättekul att ha dig här. Ja, men tack så jättemycket. Det är lika trevligt varje gång. Och att du bjössade på din discodänga och allting. Ja, oh, fifa. <laughs> ja, just det. Ja. Vi har ju lagt den bakom oss. Ja, nu. aldrig mer. <clears> är det någonting du vill säga till <clears throat> lyssnarna innan vi avslutar? Nej, jag tänker så här um, nu är för Halloween och Algarna och allt sånt. Ett väldigt bra filmtips. Ja. Det är en film som gick på väldigt många filmfestivaler men okay. aldrig nådde bion riktigt. Nej nej. Och um, första scenen är att det är någon som vaknar upp i en maskrav mm. och har minnesförlust ja. så han förstår inte vad han gör där eller varför. Okay. Och Det är inga kända skådespelare Men alla gör ett sånt jädra bra jobb i den filmen Vad sa du, det är inga skådespelare? Nej, det är inga kända skådespelare Nej, okay. <laughs> Det, det var varit... en originalfilm om det inte var några skådespelare Ja, det hade varit Okej, okay, men det är inga kända skådespelare Men de gör det väldigt bra, de ja, som är med Ja, okay. riktigt bra Filmtipset, Open Grave ja. bra, bra rulle Jajamän. Och eh, passa på att njut nu av bästa årstid Ja, med höstgrytor och soppor och, och, och <laughs> riktigt bra skräckfilmer Ajamän Ni kan ju också gå in på Soundcloud och lyssna på gamla Beardsoppe-låtar De finns där på Soundcloud Sök reda på oss på Soup Records Herregud, vad trött jag är nu Jag kan inte prata känner jag <laughs> Vad brukar jag mer göra här på slutet Jag brukar säga att ni kan skicka in ljud till oss Det kan ni göra, det finns länkar i det här avsnittet Vi har en dropbox, lägg ett ljud där Eller en låt eller någonting trevligt som du har gjort Så kan vi göra mer musik av det Vad det är begripligt men. Ja, det är solklart Ska jag passa på att plugga lite också Ja. Rituals med Crawl Ute nu finns på Spotify och Vinyl Och överallt på internet Så att det är bara att lyssna Ja, in och right lyssna. On. Ja, men då så. Vi tackar för idag. Tack så jättemycket. Tack, hej. That's it. Kan man väl skriva Ja, jag kommer att redigera skiten för det här. Oh.